capitolul 10 din apocalipsa și de săptămâna trecută am văzut că Ioan se oprește din a investiga sau a se uita la trânbițele care erau cântate, erau asta de îngeri. De ce? Pentru că are nevoie de pauză. Ioan avea nevoie de pauză și noi avem nevoie de pauză. Prea mult întuneric am văzut în cele două capitole. 8 9. Prea multă activitate demonică. Prea mult întuneric. Prea marne, nenorocirile. Și lucrul ăsta poate să-ți pervertească puțin sau să-ți strâmbe puțin perspectiva. Să-ți dea o perspectivă greșită asupra lucrurilor. Se spune că uh, noi putem să acoperim soarele cu degetul mare. Dacă îl punem la distanța potrivită înaintea ochiului sau se zice de ce te ascunzi după deget deci, într-adevăr, cu degetul mare poți să acoperi soarele dacă duci la distanța potrivită înaintea ochilor și, așa, și chestiile astea îngrozitoare pe care le vedem în Apocalipsa și pe care le vedem în jurul nostru atâta rău și atunci poți să-ți pierzi perspectiva reală asupra vieții poți să începi să te întrebi oare chiar Dumnezeu e în control, oare, oare îi pasă, oare are el ce e mai bun pentru mine și am zis că în capitolul ăsta de la 10 la, la 15, să ca o paranteză făcută de Ioan să ne arate că Dumnezeu e în control. Și primul lucru pe care l-am văzut data trecută a fost îngerul ăsta imens, care stătea cu un picior pe uscat și unul pe, pe apă. În Biblie, uscatul se referă întotdeauna la Israel și apa la Miamor. Și o să vedem uh, idiomul ăsta și mai târziu folosit în capitolele 12 și 13. în orice caz, ce deci am vede îngerul ăsta. Și îngerul ăsta uh, avea înfățișarea similară cu a lui Isus. Mulți comentatori biblici spun că Isus. Nu știu ce să zic. În orice caz, el îl reprezintă pe Dumnezeu. Și Pavel spunea că. privindul în față pe Hristos, noi ne schimbăm dintr-o slavă într-o slavă mai mare. Devenim asemeni Lui. Ioan spune așa că nu știm cum vom fi, dar știm că atunci când îl vom vedea pe el față în față, vom fi ca și el. O afirmație tehnologică a Lui. Cei care sunt în prezența Lui Dumnezeu, ajung să fie cei ce stau în prezența Lui Dumnezeu ajung să fie asemeni Lui. Și așa, că fie că e Isus Hristos aici, fie că e un înger, e un înger foarte apropiat al lui Dumnezeu și foarte puternic. Și îngerul ăsta, și vedem că stă înalt, că stă cu prestanță, stă deasupra neamurilor, are autoritate. Un, semn, un manifestare a autorității și a puterii. Dumnezeu îi în control. Îngerul ăsta afirmă sau face un jurământ pe care, care e foarte asemănător cu ce îi spune sau ce aude Daniel același fel de jurământ. Și interesant că persoana care face uh -huh. uh, jurământul în Daniel era foarte asemănătoare cu persoana de aici. Deci fie că și atunci era vorba despre Iisus și acum fie că era uh, un înger dar jurământul e același. Ce zice? A jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbabă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi și Deci ne-am ne uitat puțin la ce veste, care a fost vestea asta. Am zis că e vorba despre ce, ce, ceea ce i-a spus chiar lui Daniel. Și anume că din momentul în care Uruciunea pustirii va fi instalată în templu, vor mai fi trei ani și jumătate, până când se va sfârși taina lui Dumnezeu. Taina se referă întotdeauna la Biblie, în Biblie, la ceva ce era obscur, era întunecat la un moment dat, dar acum e în totalitate dezvelit, descoperit. Deci nu este nici o taină, ci pentru noi, pentru noi care, care avem cuvântul lui Dumnezeu. Și am, am studiat puțin pasajul ăla din Daniel care, în care am văzut că până la un moment dat îngerul ăsta care a venit la Daniel, respectiv Gabriel, i-a explicat și a spus istoria poporului evreu până într-un punct, până în, în punctul în care Antiochus Epifanes instaurează urăciunea pustirii pentru prima dată în templu, în sensul că pune o statuie a lui Jupiter acolo sau Zeus, și jefește un porc pe altar, ceea ce era abominabil pentru evrei. Știi? Deci era desecrat templu. A fost desecrat. Din cauza asta Iisus a putut să spună atunci când veți vedea oriciunea pustirii pusă în templu. Pentru că ei știau deja, au mai fost o în acea situație. No, și am văzut puțin cam care ar fi cronologia asta data trecută. Cronologia la care se referă aici, când zice că nu va mai fi nicio zăbavă. În momentul în care își va suna îngerul al șaptelea din trâmbiță, se întâmplă câteva lucruri. 1 anticristul va intra în templu, va, se va proclama Dumnezeu și va pune acolo urâciunea puterii Și o să vedem asta imediat detaliat în, în capitolele 12 și 13 la ce ne-am oprit data trecută a fost a, tocmai pasajul ăsta despre, despre poporul evreu din capitolul 12 al lui Daniel unde îngerul îi spune și-am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in versetul 12 cu 7 din Daniel și-am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă ca și aici în capitolul 10 și mâna stângă și-a jurat pe Cel ce trește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului său Sfânt va fi zdrobită de tot. Și am văzut puțin ce înseamnă puterea poporului Sfânt va fi zdrobită. Bineînțeles că se referă la poporul evreu și cerința ca Mesia să se întoarcă este ca evreii să o ceară și să-i ceară nu să vină pentru că asta o fac de 4000 de ani, de când există poporul evreu. Dar să se întoarcă. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că evreii să recunoască uh, nevoia lor de mântuitor, de Mesia, și că ei sunt cei care lor răstignit pe Mesia lor, O Osea 5 cu 5, pe amândă, versetul ăsta. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi necați, vor alerga la mine. Și Zaharia 12 cu 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare sau de har, spune acolo, și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Nu vor plânge cu... Plânge cineva pe singurului fiu și lor mă vor plânge cum vor plânge cineva pe un întâi născut. Evrei trebuie să realizeze că ei de fapt lor avut pe Mesia și lor respins. Și am rămas în versetul 8. Care idee? Ioan le scrie, scrie unor biserici, care erau în, unor creștini care erau în diferite circunstanțe. Unii dintre ei erau Prigoniți, majoritatea dintre ei. Alții uh, erau un pericol să-și piardă sau să se compromită să, să amestece credința în Hristos cu alte chestii. Știi? Și am, am, am trecut prin asta, prin cele șapte scrisori. S-ar putea să că bine, bine, Ioane, dar tu îmi zici de toate nenorocirile astea care se întâmplă și cum se presupune ca lucrurile astea care mi le arăți aici hoardele astea de, de demoni, armata asta demonică, imensă, care cuprinde tot pământul, cum se presupune să mă ajute pe mine în umblarea mea creștină? Că și eu sunt atacat de demoni, Și eu, în jurul meu, hoarde de uh, hoardele întunericului care mă atacă, armate care mi intră în casă, îmi distrug avutul, îmi omoară familia și așa mai departe. Cu ce mă ajută chestia asta? Și... Ideea e că Dumnezeu e în control. Îl vedem în capitolul ăsta puternic. În control și în ce privește neamurile și în ce privește evrei. Și asta e ceea ce ne întărește pe noi și ce ar fi presupus să-i și pe cei care au primit scrisorile astea, pe creștinii din biserica primară. Credința, conștiința că Dumnezeu e în control, că toate lucrurile care se întâmplă se întâmplă controlat de Dumnezeu. Nu-a nu, nu scăpat, nu-a jonglat cu mai, mult, cu mai multe minci decât poate să facă, să jongleze Dumnezeu. El e în control și el are autoritatea asupra întunericului, coardelor ăsta a întunericului. Am văzut chiar în capitolul nou că lui Satan i s-a dat cheia abisului. Bineînțeles că lucrurile nu, nu rămân aici, așa la simpla credință sau la simpla conștiință. Ce avem de făcut? Vedem aici în continuare. Spune mai departe în versetul 8 am rămas și glasul pe care l-am auzisem din cer ne-a vorbit din nou și mi-a zis du-te ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o mi-a zis-o el și mănânc-o.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 Menținem a, perspectiva corectă asupra lucrurilor. Dumnezeu e în control. Dar nu întotdeauna reușim să păstrăm perspectiva asta. Și care e rețeta pe care ne-o dă aici Ioan? Sau îngerul? Sau glasul lui Dumnezeu? Vedem că Ioan se spune să meargă să ia cartea și se duce, îi cere cartea îngerului și îngerul îi zice, ia o și mănânc-o. Și lucrul ăsta nu e un lucru neobișnuit. Și, și noi spunem când citim o carte, avem o carte care ne captivează, zicem, o, n-am putut să o las, am mâncat o știi, n am putut să o las din mână. Dar mai mult decât atât, Iisus spunea în pustie, eu îi spunea lui Satan, când Satan îi zice, o, dacă ești fiul lui Dumnezeu, nu? Uite aici azi niște pietre, știu că ți-e foame. -le, Transformă-le în pâine și hrănește-te. Și Isus ce răspunde? Este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Interesant, ca o paranteză aici, că Iisus îi spune, lui Satan este scris. Deci e un dialog între Dumnezeu încarnat și Satan și el spune este scris, omul nu trăiește numai cu pâine. Asta e, e o, un argument foarte puternic în favoarea ideii că Iisus Hristos a fost pe deplin om și că el, apropo de ce am discutat, el a, a făcut toate lucrurile pe care le-a făcut în deplină dependență de Dumnezeu, pentru că el s-a pus pe el ca și ca și subiect al, al poruncii astea, omului. Nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt din gura lui Dumnezeu. El era Dumnezeu. <laughs> și Ezechiel are o experiență asemănătoare. Hai să vedem. Ezechiel, capitolul 2. Spune așa, el mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a vorbit aceste cuvinte? A intrat Duh în mine și m-a făcut să stau în picioare. să stau pe picioare. Și am ascultat la ceea ce mi vorbea. El mi-a zis, fiul omului te trimit la copiii lui Israel. Aceste popoare îndărădnice care s-au răzvrătit împotriva mea, ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de astăzi. Da, copiii aceștia la care te trimit sunt nerușinați și cu inima închetrită. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărădnici. Vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Tu, fiul omului să nu te temi de ei și nici să nu te sperii de cuvintele lor. Și măcar că ei sunt niște mărăcini și spin lângă tine și măcar că locuiești cu niște, împreună cu niște scorpii, totuși nu te teme de cuvintele lor și nu te înspăimânta de fețele lor căci sunt o casă de îndărătnici, ci să le spui cuvintele mele fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt niște îndărătnici. Tu, însă, fiul omului ascultă ce-ți spun. Nu fi îndărătnic,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 Ezechiel primește o sărcinare din partea lui Dumnezeu. E o sărcinare similară cu a lui Ioan. E o, e o experiență similară. Dar Dumnezeu îi spune aici în, în versetul 5 chiar dacă cei la care te trimit sunt nelușinați, chiar dacă stai împreună cu niște mărăcini, chiar dacă stai cu niște scorpii, dacă vă spune ceva lucrul ăsta, totuși nu te teme spune el, ci vorbește. Și spune ceea ce spun eu să spui. Vorbește cuvântul meu. Mănâncă cuvântul meu și vorbește. Și a, aici are din nou, continuând, are o experiență similară cu a lui Ioan. Și lui se dă un sul și sulul ăsta în gura lui dulce ca și în ce amar ca fierea. Și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are efectul ăsta. Care Noi se presupune să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu și care îi dovada sau care îi uh, evidența că l-am digerat că ajunge în pântecele nostru. Pe gura, în gura noastră e dulce, dulce ca mierea Știți, și în pântecele nostru e amar ca fierea. Trezește în noi fie conștiența păcatului și nevoia de pocăință, fie compasiune pentru cei din jur. Și Ion și Ezechiel au uh, aceeași însărcinare. Să meargă și să prorocească, adică să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, să spună, să proclame. Și, bineînțeles că stai și te gândești, mă, dar stai puțin, că dacă, ăsta e efectul întotdeauna, dacă ăsta e efectul garantat al cuvântului Dumnezeu, nu-mi place să am pântece amar. nu place să am sentimentul ăla de stomac strâns. Lasă-mă în pace. Mai bine nu, mai bine apelez la altă dietă. Știu și eu cărți despre cum să. <gângătă> sau așa ceva. <gâtă> Moi se primește în, nu știu, sau în numeri sau unde, eu, de un om, nu mai țineam bine minte, unde îi se vorbește, Dumnezeu îi vorbește despre. Ce ar de făcut un om atunci când îi cuprins de gelozie? Trebuie să meargă cu soția lui la preot, la templu și preotul trebuia să prepare cu apă, sfințit, apă, din, din, apă sfințită din templu să ia un pumn de țărână, pune în apa aia și să scrie cu cerneală pe o tablă să scrie un blestem respectiv, un legământ pe care și femeia respectivă trebuia să-l rostească. Și după aia să șteargă cu buretele, blestemul respectiv, și să-l spele buretele ăla în apa. Era apa de... apa amară, așa se numea. Și apa respectivă trebuia să o bea femeia. Și blestemul suna cam așa așa ceva. Zicea că dacă, dacă toate lucrurile de care te acuză soțul tău, sunt adevărate, să ți se umfle pântecele, să ți se umple de amărăciune și să îți tremure, ți se noaie genunchi și să cazi jos. Dacă nu, atunci lucrul ăsta nu, nu, nu ți se întâmpla și era un ca un fel de detector de minciuni, chestia asta. Pentru că, într-adevăr, dacă femeia care auziat toate chestiile le-a spus în prezența ei, toate acuzele alea, toate blestemele și așa și lua apa aia, probabil că avea ceva emoții care se, dacă era vinovată, bineînțeles. Dacă nu era vinovată, era perfect uh, calmă. Să Se, se, se, <laughs> <laughs> se vinăta, exact. Când se fac, Cum este <laughs> asta era ideea. Și, bineînțeles, că femeia care era cu musca pe căciulă mergea acolo, bineînțeles, la, la templu, mergea deja cu musca pe căciulă, cu stomacul ad gem. Ba mai mult, când auzea ce blesteme se spun împotriva ei acolo, era și mai mare emoția. Așa și cu noi, când auzim Cuvântul lui Dumnezeu care ne nu străștiinit, uh, stomacul ni se face gem și este se moaie picioarele și cum am zis, zicem că nu mersi, mai bine sar peste experiența asta atunci dacă asta se întâmplă dacă asta e efectul, pun deoparte cuvântul lui Dumnezeu și iau, cum am zis, cărți despre cum să fi o soție mai bună sau un soț mai bun cum să conduc uh, familia și finanțele în 10 pași și așa mai departe Însă, dacă țineți minte, Isus era în curtea templului și învăța norotul și la un moment dat vede că vine înspre el o mulțime înfuriată și mulțimea asta târea, târea după ea o femeie prinsă în adulterie și femeia asta bineînțeles că era cu stomacul gem și cu genunchii tremurând fiindcă nu, nu e așa, după lege, femeia care era prinsă, sau cei care erau prinsi în adulter, trebuie fi, să fie omorâți cu pietre. Și mulțimea asta furioasă vine la, mă rog, mai mult sau mai puțin furioasă, vine la Isus și zice Învățătorule, Moise ne spune că, sau legea ne spune că o femeie prinsă în adulter trebuie să fie omorâtă cu pietre. Uite, am prins-o pe femeia asta. În adulter, ce zici? Trebuie sau nu să o omorâm cu pietre? Atunci, Iisus nu le răspunde și începe să scrie în nisip, în țărâna templului. Am uitat să menționez că apa aia sfințită trebuia pusă într-un vas de lut. Apa, bineînțeles, că întotdeauna vorbește despre Duhul Sfânt în Biblie. Și îl vedem acolo, apa, cuvântul, întrupat, vorbește și despre cuvântul lui Dumnezeu. Vedem cuvântul întrupat, într-un într-un vas de țărână, de lut, care se presupunea să producă efectul ăsta, însă el scrie cu degetul în țărână. Cuvântul care îi tradus în, în Ioan cu, a început să scrie. E adică a scria împotriva lor, mărturisea împotriva lor. Probabil că scria nume dată sau nume de bărbat, nume de femeie nume de bărbat și adresă de hotel. Nu știu ce a scris acolo în, în țărână, să spune că de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr toți au lăsat piatra roșie. început să zică um, cred că trebuie să merg la piață să cumpăr niște de mâncare. Eu, <laughs> Am uitat că trebuie să uh, uh, culeg uh, Măslinele. <laughs> și toți au plecat de acolo. Femeia rămâne singură, nu? Și, îl întreabă pe, și o întreabă Iisus, femeie, unde sunt acuzatorii? Nu te, mai, nu te mai condamnă nimeni? Și a zice, nu, nu, nimeni, Doamne, toți au plecat. Nici eu nu te condamnă. Du-te și nu mai păcătui. Asta, de fapt, toată amăr amărăciunea asta se transformă în dulceață. Pentru că Dumnezeu e cel care, într-adevăr, El ne convinge de păcat, dar El ne aduce aminte, tot El e cel care ne aduce aminte că păcatul ăla e acoperit. Și du-te și îți dau puterea să nu mai păcătuiești. Iisus nu -i spune du-te și fii atent. De data asta ai scăpat, dar data viitoare gata. Îi spune du-te și nu mai păcătui. Îți dau puterea asta. Ai puterea asta. Eu ți-o dau. Așa ne zice și nouă. Cuvântul lui Dumnezeu se presupune să trezească în noi fie compasiune pentru cei pierduți, o compasiune care să nu ne lase să stăm pasivi, sau convingerea păcatului. Eremia zicea că doamne, am zis că gata, renunț, renunț, îmi dau demisia, nu mai, nu mai vreau să fiu proroc, găsește pe altcineva. Însă cuvântul tău Ardea anuasele mele și nu puteam să fac altceva decât să vorbesc. El a fost un proroc foarte interesant <laughs> pentru că el a fost prorocul care a fost cel mai puțin ascultat, cu cea mai puțină roadă, să zic așa. Și cu toate astea, el a fost cel mai plin de compasiune pentru poporul lui și, și cel, cel care a fost credincios chemării lui, indiferent că a fost aruncat în fosa septică. Și te gândești la Iona, care a avut cea mai mare trezire din istoria omenirii. Nu, nu a mai fost egalată și o să fie egalată doar, de, doar în vremea sfârșitului. Și cu toate astea a fost total neascultător. Asta ca o paranteză. No, mergem mai departe. Asta e ideea cu care vreau să rămânem de aici. Dumnezeu e în control și ca noi să fim, să rămânem în permanență conștienți de lucrul ăsta, avem de făcut câteva lucruri. Să luăm cuvântul lui și să-l asimilăm, să-l facem parte din noi, să-l digerăm. Și care e evidența că îl digerăm? de păcat și compasiune pentru cei pierduți. În gura noastră e dulce ca și în pântece amar. Apoi mi s-a dat o trestie, spune mai departe, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el, dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, Deci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni, care în paranteză fiind spus, înseamnă trei ani și jumătate. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile, care, în paranteză fiind spus, tot uh, atât durează. Aceștia sunt cei doi măslinci și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să chiară în Felul acesta. Ei au puterea să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au puterea să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor izprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în, piață, în piața cetății celei mari care în înțelegi duhovnicesc. Se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și domnul lor. Și oamenii din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în normânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci inuisele pe locuitorii pământului după cele trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut și au auzit din cer un glas tare care le zicea Suiți-vă aici și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașii i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși. În cutremurile acestea de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Interesant experiența prin care trece Ioan în continuare. Spune că se dă o trestie să măsoare templul. Spune scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină de, în el, dar curtea de afară a templului lasă la o parte nemăsurată. Căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Citate 42 de luni. Care e ideea? Templul nu există la ora, respect... ora actuală. Templul sau locul care se crede că este locul istoric al templului în momentul de față este o moschee acolo. moscheea pietre sau a stâncii. Și care istor... e câteva cuvinte despre moscheia asta și de ce -i... Cel de-al treilea loc sfânt al arabilor, al, nu al, al, al musulmanilor. Să nu mă exprim în greșit. Că sunt arabi care sunt creștini, nu de altă. Și sunt al, arabi care sunt hinduși. Al treilea loc sfânt al musulmanilor e aici, în Ierusalim. De ce? Pentru că, nu știu dacă știți, dar ei au ca și scriere sfântă Coranul și parte a Vechiului Testament, Torah, Geneza. Și ca atare. Bine, geneza e un pic modificată, așa cum au modificat marturile lui Iehova Biblia, ca să se adapteze la teologia lor. E bineînțeles că, au zis că în geneza, capitolul 22, unde Avram îl duce pe Isaac, Avram e pus la încercare de Dumnezeu și îi se spune să-l jertfească pe Isaac, acolo ei spun că Dumnezeu îi cere să-l jertfească pe Ismael și ca atare ei recunosc locul respectiv ca fiind locul unde Avram a fost împiedicat de Dumnezeu să-l omoare să-l sacrifice pe Ismael atunci ei spun că își, ăla e, de asemenea locul unde Mahomet s a înălța la cer cu calul lui Na, deci asta e ideea acum e, e moscheea asta și evreia au o problemă ei vor să-și construiască templu vor de mult deci vreau să spun că există institutul templului care încă de mult a început să adune, să facă, să reconstruiască toate ustensilele și dacă nu ar fi problema asta din Ierusalim, o problemă mare, Ierusalimul, cum spune Ieremia, cupă de tremur pentru neamuri, un pocal de, de încercare Ierusalimul. E o bucată de pământ pe care se bat o mulțime de facțiuni, să zic așa. Dacă n-ar fi problema asta, în câteva luni ar ridica templu. E gata, deci ar fi, ar fi gata, funcțional. Și ar începe din nou să își împlinească ritualurile evreiești. Evreii au o problemă, pentru că ei aveau o zi pe an în care scăpau de păcat. O zi pe an. un Kippur, ziua dispășirii în preotul, marele preot, putea să intre în templu și să sau să stropească asupra capacului dispășirii sângele unui taur și să scape tot poporul de păcatele pe care le-au făcut în anul respectiv. Ei de 2000 de ani nu mai au lucrul ăsta. Vă dați seama cât de împovărat sunt. S-au adunat multe păcate acolo. Și dacă ar ști ce simplu e. Și e arde de nerăbdare să construiască templul ăsta. Și tocmai aici o să fie chestia interesantă. Felul în care anticristul se va propulsa. Faptul că el o să mute sau, mă rog, o să propună ca ceea ce era curtea neamurilor pentru că templul, al doilea templu avea, nu știu dacă, nu știu dacă primul templu avea așa ceva, dar, al doilea templu, templul pe care l terminat Irod, avea așa zis a curte a neamurilor, unde aveau acces neamurile, cei care nu erau evrei și puteau să asiste de la o oarecare depărtare la, la ce se întâmpla la închinarea lor din templu. Și atunci îi spune lui Ioan să lasă lase afară. Interesant că îi spune să lase afară curtea neamurilor. Asta va fi înțelegerea, probabil. moschea pietre sau stâncii vor pot fi lăsată acolo în Curtea și templul mutat un pic mai la nord. Și, bun, asta a fost o paranteză. Deci templul va fi în ființă atunci. Va trebui să fie, pentru că altfel cum se intre anticristul în templu? Spune, voi da celor doi martori, ai mei, să prorocească. Cine sunt cei doi martori? Multe speculații, Multe, multe încercări să se identifice cei doi. Unii zic că ar fi Ioan și Ilie. Unul dintre ei e un anim identificat ca fiind Ilie. De ce? Pentru că pune aici că dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură foc, care se miște pe vrăjmașilor. Și așa s-a întâmplat și cu Ilie. Nu știu, țineți minte când au venit că au, venit să, au fost trimiși niște potere de, de către Ahaz să fie prins Ilie. Și a venit trupa militară la Ilie și a zis, omul lui Dumnezeu, trebuie să vii cu noi, dar restăm Și eu zic, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, atunci să se pogare foc din cer și să vă ardă pe toți. Și juc! Și eu, e, iar azi. Așa s-a întâmplat odată, s-a întâmplat a doua oră, s-a întâmplat a treia oră, și al patrui a zis, o venit la el foarte smerit și a zis, omul Dumnezeu, ai milă de mine, nu, nu, nu, dar cu foc <laughs> Dar hai de că, uite, dacă nu te aduc la Ahaz, la împărat, o să am bucluc. Și atunci Elie a zis, bine, bin, vin cu tine. Și mai mult decât atâta, Maleachi spune că înainte ca, înainte să vină Mesia, trebuie să, să vină Spune, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea mea și deodată va intra în templu său domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care-l doriți. Iată că vine, zice domnul roștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul și va curăți pe fiul lui Levi. El va lămuri cum se lămurește aurul și argintul. Dar, în orice caz, Maleachi spune că trebuie să vină Ilie înainte ca în să vină în, pe pământ. Și de asta unul dintre ei e identificat ca și Ilie. Dar eu vă, vă zic altceva. Versetul 4. Aceștia doi sunt cei doi măsli și cele două speșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, așa, deci hai să ne oprim aici. Acești doi sunt cei doi măslin și cele două speșnice. Asta ne duce cu gândul la Zaharia, capitolul 4, unde Dumnezeu vorbește poporul, de fapt, rămășiței prin Zaharia și mai exact lui Zorobabel, care era conducătorul poporului, și lui Iosua, care era marele preot, în timpul în care ei s-au întors din uh, robie trebuia să construiască, să reconstruiască practic națiunea. Și spune în capitolul 4, îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somn. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un și pe el șapte candele, cu șapte țe pentru candele, care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslimi, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând, iarăși cuvântul am zis îngerului care vorbea cu mine. Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis, nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul domnului către Zorobabel. Și sună astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel, te vei preface într-un loc de șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare, cu ea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor îi spravi. Și veți ști că Domnul Oștirilor m-a trimis la voi. Cine disprecește ziua începuturilor slabe? Acești șapte vor privi cu bucurie cumpăna sau firul cu plumbă în mâna lui Zorobabel. Acești șapte sunt ochii Domnului, care cu tot pământul. Eu am luat cuvântul și am zis ce înseamnă acest doi măslin la dreapta sfesnicului și la stânga lui. Am luat a doua oară cuvântul și am zis ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur, prin care curge uleiul, din, uleiul auriu din el. Nu știu ce înseamnă. Eu am zis, nu Domnul meu. Și el a zis. Aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Dar ideea aici am. Deci, Ilie și Moise, părerea mea e că ăștia doi vor fi a, Ilie și Moise, dar pasajul acesta din Zaharia, și bineînțeles că fac niște chestii extraordinare, deci o goară foc din cer sau, mă rog, îi miste cu foc pe vrășmașilor, au puterea să închidă cerul Tot. Ilie a făcut treaba asta, nu? În timpul lui Ahaz. Au puterea să prefacă apele în sânge. Opa! Aici Moise intervine. Știi, dacă țineți minte, Moise a făcut lucrul ăsta în fața lui Faraon. Și spune să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Și te gândești la oamenii ăștia și zici, băi, ăștia sunt chiar puternici oamenii ăștia. Și atunci a, intervine Zaharia și zice lucrul ăsta nu se face prin putere și nici prin tărie, și prin lucrul meu. Din nou, un element prin care Dumnezeu ne spune în mijlocul întunericului în total control. Oamenii astea spune că vor fi indestructibili. Deci nu vor putea fi a, să le se facă nimic rău. Până când? Până când își vor isprăvi mărturisirea lor. Același lucru și cu noi. Nimic nu mi se poate întâmpla atâta vreme cât Dumnezeu are un plan cu noi aici pe Pământ. Suntem indestructibili ca, ca și ei. Pentru că nu era ceva special cu ei. Erau doi oameni, doi, doi martori ai Lui Dumnezeu. La fel ca și noi. Nu? Și noi suntem martori ai Lui Dumnezeu. Trebuia să împlinească o slujbă și ca atare ei nu puteau fi atinși de, de cer rău indiferent de câte încercări au avut sau va avea acesta, nu-i nu va putea distruge vrășmașii lor. Și la fel și noi. Atâta vreme cât Dumnezeu are un plan pentru noi pe pământ, suntem ind indestructibili. Nu-i interesant, e nu faina chestia asta. Să te gândești că, într-adevăr, Dumnezeu pune în, în jurul nostru o protecție așa de mare încât nimic rău nu se poate întâmpla, nimic rău. Deci, stai un pic să spui că dacă eu mă duc acum și mă arunc de pe un bloc, nu mi se întâmplă nimic. Nu. Da? Înseamnă că planul lui Dumnezeu cu tine s-a terminat <gântu -i> în momentul respectiv. Nu? nu mai ai nimic de făcut altceva pe pământul ăsta. Oamenii din orice norod, din orice seminție, au or făcut un nou... Crăciunul. Crăciunul e mesa lui Hristos. Asta e în engleză Christmas și asta e un anticristmas. Își dau cadou aici, de bucurie că au murit cele trei, cei doi martori. Trei, timp de trei zile și jumătate vor privi trupurile lor moarte. Lucrul ăsta cu 80 de ani era imposibil. Cei care încercau să explice chestia asta aveau o dificultate mare să o facă, știi, nu își puteau imagina. Și asta ne dă nouă o idee despre faptul că suntem, trăim în vremea în care Lucrurile astea cu putință. Lucrurile astea se pot întâmpla. Deci avem cnn și întreg Pământul. Pentru că aici vorbește că oamenii din orice norod, din orice semiție, de orice limbă și de orice neam vor sta trei zile jumate și se vor uita la trupurile oamenilor. Ăstor doi oameni. Și te gândeai cu o sută de ani, stai cum, cum e posibil? Adică tot Pământul s-a adunat la... s și-a trimis reprezentanța? Cum? Deci era, ar, fi fost, ar fi fost greu de explicat. Acum CNN-ul ne scoate din încurcătură clar. Spune că după trei zile și jumătate Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-a ridicat în picioare. Și o mare frică i-a apucat pe cei, pe cei ce au văzut. Mă gândesc. Domnul Iisus a învia după trei zile, nu? Și practic nu l au văzut decât cei apropiați lui. Atunci când om înviat, nu s-au arătat decât cei dragi lui, cei care a, îl iubeau. Știi? Însă oamenii ăștia, după trei zile și jumătate, învie și vede toată lumea. Atunci, bineînțeles că dușmanii lui Isus au zis, "Trăjii, au spus, spuneți că ați adormit și că au venit ucenicii și lor furat. Acum nu, nu mai au nimic, nu o să mai pot să spună nimic. Să, efectiv, propaganda lui anticriz nu o să mai aibă ce, ce, uh, mașina de propaganda lui. Toți îi vor vedea în viață și toți vor auzi glasul din cer care le va spune, urcați-vă aici. Oamenii ăștia au parte de propria lor răpire. Că și lui Ioan i-a zis, vină aici, e același cuvânt. Tot la fel și înălțarea lui Iisus a fost văzută numai de ucenici. Dar aici toată lumea vor vedea înălțarea lor. Vor fi așa, aceeași, același, una de același tip. Spune că s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașilor i-au văzut. Și s-au făcut un cutremur de pământ. Șapte mii de oameni mor aici. Și rămășița, spune, s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Evrei, toți cei care supraviețuiesc evenimentului ăsta, se vor întoarce la Dumnezeu. Rămășița. Cuvântul ăsta, rămășița e foarte prezent în Vechiul Testament. În Isaia. De fapt, Ioan, Ioan citează două pasaje din Isaia. Ioan, uite-o. Pavel, scuzați-mă. În Romani. Și cu asta o să ne oprim, că nu cred că reușim să terminăm capitolul. Romani, capitolul 9. Contextul în care Pavel vorbește e un avertisment pentru noi să nu ne îngânfăm. În fața evreilor. Pentru că noi suntem un măslin sălbatic, altoit, un măslin. Și spune acolo că exact așa cum o tăiat ramurile naturale ale măslinului, exact așa ne poate tăia și pe, ne, ne, ne, poate tăia și pe noi, spune, dacă suntem neproductivi, dacă nu avem roadă.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 pe cel ce nu este poporul meu și prea iubită pe cea care nu este prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu, sunte, nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai, lui Dumnezeu, ai Dumnezeului celui viu. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiului, fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Repede, aici ai același cuvânt de la începutul Apocalipsei. Și cum zise Isaia mai înainte, dinainte, dacă nu ne-ar fi lăsat domnul Sabaot, o sămânță am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi, sau o rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Deci asta e ideea, care vrea Pavel să o spună aici, să o, să o scoată în evidență ei, că evrei, nu au fost repădați, ci o rămășiță va fi mântuită în capitolul 10 zice tot Israelul va fi mântuit nu, în 11 în 11 spune Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte cum îi spunea, și, îi spunea Ilie Doamne pe prorocii tăi i-au omorât altarele tale le-au surpat am rămas eu singur și caută să-mi ia viața dar ce îi răspunde Dumnezeu spune-mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui bal. tot așa o rămăsiță în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapt. Fraților, pentru, că nu vă, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să știți, să nu știți în aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ține până, la, până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izboritorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile lui de la Iacov. Tot Israelul, cei rămași, rămășița, s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Știi, și o să vedem mai târziu, în capitolul 12 cum Dumnezeu are grijă. Și ei pleacă urechea la avertismentul lui Iisus, pe care îl dă în Luca. Dacă țineți minte, am vorbit despre chestia asta. Când le zice, atunci când veți vedea urăciunea pustirii, în templu, cine ascultă să înțeleagă, să fugiți în custie. Și o să vedem câteva, câteva pasaje care vorbesc și din vechiul testament și din Noul testament despre treaba asta. Deocamdată ideea care străbate pasajul ăsta e că Dumnezeu e în control și felul în care putem să păstrăm perspectiva asta, să nu ne lăsăm coprășiți de frica sau de, de îngrijorările momentului să devorăm, să, să digerăm, să înghițim, să mâncăm cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm. Da, vedem din cuvântul tău că tu ești în control. Că tu niciodată n-ai fost îngrijorat că o să pierzi controlul. Toate lucrurile s-au întâmplat și se întâmplă și se vor întâmpla conform planului tău. Și, Doamne, știu că prin credință putem să fim să avem această mângâiere, această, acest sprijin, această temelie. Doamne, că Tu ești în control și că viața noastră, Doamne, e, e, e cunoscută de Tine. Că tot ceea ce avem înainte, Tu ai orânduit, ai, orând, ai îngăduit deja... Ca dacă lucrurile sunt în viitor pentru noi, Doamne, Tu le-ai îngăduit, Tu le-ai orânduit deja, înainte de întemeierea Lui. ai un plan pentru noi și Doamne, te rog, ajută-ne să păstrăm credința asta, Să ne să adunăm cuvântul Tău în inima noastră, să-L devorăm, să îl consumăm, Doamne, să ne hrănim cu El, într-adevăr. Să nu adunăm doar în mintea noastră cunoștință peste cunoștință care să nu facă să nu aducă nicio schimbare, ci să lăsăm această cunoștință să coboare în inima noastră. Să ne curețe de păcat, să ne umple de compasiune pentru lumea aceasta, pentru cei din, din jurul nostru. să nu ne lasă să fim neproductivi. Prin Duhul tău, prin puterea Duhului tău să împrăștiem cuvântul tău, să prorocim peste neamuri, limbi și, și țări, Doamne, așa cum e dat lui Ioan, cum i-ai dat lui Ezechiel, cum ne-ai dat tot tuturor robilor tăi proroci, tuturor celor care au avut de a face cu cuvântul Tău. Doamne, bine, cuvântează-ne săptămâna asta, umple-ne cu Duhul Tău, ajută-ne să umblăm în nefrihănire, ajută-ne să nu ne, să nu păcătuim, Doamne. Și, Doamne, când vom păcătui, Te rog, ajută-ne să ne pocăim, să nu măturăm mizeria suprași, Doamne, ci să-ți o aducem ție înainte, că știi vrednic și bun să mergi și să ne cureți de orice păcat. În numele Domnului Isus m-am rugat. Amin.